Іван Цюпа. Гомін Дніпровського Косогору. Повість, оповідання, етюди. Радянський письменник. Київ, 1977 рік. Читає Анатолій Єчка. У повісті «Гомін Дніпровського Косогору» про воїнів, яких поховано біля могили невідомого солдата у Київському парку Вічної Слави. У творі йдеться про синів багатьох народів нашої батьківщини, генералів, полковників, лейтенантів, рядових гвардійців, для яких Дніпровський берег став берегом безсмертя. До книги увійшли також етюди рідного краю та оповідання про героїку революції наших сучасників. Заграви Оповідання Дві матері Осипають у сокори білий шовковистий пух. Вітер пустун, ніби бавиться з посивілими деревами, налітає трепетно і поривно, гойдає, трусить у сокори, і від того над землею стелиться пухнаста заметіль. Білосніжна пороша тихо лягає на міський брук, високі тюремні мури і на довгу печальну чергу що з самого ранку стоїть біля брами Лук'янівської тюрми. Опечалені, мовчазні і стоять жінки, зібрані гіркою долею в одну скорботну вервечку. У руках і за плечима кошики, торбини, вузлики. А в них всякі такі пожитки і харчі, які принесли вони своїм синам. І терпляче ждуть, доки відчиняться в брамі Вузенькі віконці, і вусатий жандарм почне потрошити їхні передачі. Хитається стомлена жіноча вервечка. З самої ночі на ногах. А багатьом же довелося за сотні верст добиратись до Києва. Гори пригнали їх сюди. Велике материнське горе. В черзі сумі зітхання. Час від часу виникне розмова і відразу об'єдеться. У кожної свої думи і жалі. Поруч у черзі стоять дві жінки, зовсім не схожі одна на одну. Ближче до віконця – низенька жінка у сірі вилені лій ковтині та родуваті спідниці. На ногах ступнені черевики, а на голові тернова хустка, пов'язана ріжком. По всьому видно, прибилася вона сюди з села. З лиця, що не стара, хоча зморшки лягли вже під очима, запеклися біля уст. За селянкою в черзі стояла одягнена по міському жінка в довгій зборості темній сукні. Поверх неї жакет, на голові приношений капелюшок, з-під якого вибивалася вже сиві пасма. «Боже, скільки нас тут зібралося!» – хитає головою жінка в терновій хустці. Я думала, лише в мене такі гори, ще зимою забрали сина. Як він там бідолашний, клопочиться вона про себе, дозводить зволожені очі до незнайомої сусідки. Біль ятри джинці груди, їй хочеться з кимось поділитися своїм горем, тим більше, що тут усі свої, такі безталанні, як і вона матері. Нездобра вони прийшли до тюремних мурів, до цієї чорної брами. Ой, нездобра! Зі своєї волі сюди ніхто не приходить. Казала ж я своєму Андрійкові, не ходи, синку, до міста. Жив би в селі, якось би хазяйнували. Хоч тієї землі у нас одна десятина. Так ні, подався на заробітки. Працював на заводі і частенько таки додому навідувався. Не забував матір. «Дорослих дітей хіба удержиш біля себе? Та й не треба. У них своє життя», – заговорила до селянки жінка, одягнена по міському. «І то правда», – погодилася Андрієва мати. «Мій бувало, як в село приїде, відразу ж навколо себе дядьків збере». Читає їм якісь книжки та прокламації. У них проти царя і панів. І про те, щоб селянам землю віддати, щоб правда була. А тепер бачу ось яка правда. За гратами сидить мій Андрійко. Наговорив на нього наш пан, ніби він підпалив його комори. А це ж неправда. Хтось таки пустив панові червоного півня. Але не мій ні. Це вже на нього по злобі, за те, що закликав селян проти панства. До бунту підбуював. Ліворуціонером охрестили мого сина. Революціонером, усміхнулася жінка в капелюшку. Слово таке, що й не вимовлю, неграмотна я. А вибачу, городська, яка ж вас біда привела сюди. Та що й вас «І скажите, – дивувалась жінка, – вона на вина чи з панів. То виходить і ваш за ту, як її ліворуцію. І хто ж із ваших у тюрмі, син чи чоловік?» «Син і дві дочки, – сказала вона тихо. «Ой, Боже мій, – сплеснула руками жінка, – і дочки в тюрмі. За що ж на їх така напасть?» Як оте все пережити матері? Силувата жінка в капелюшку важко зітхнула, тонкі брови заломились на переніссі, на вуста лягла болісна гримаса. От так і живу, сказала вона глухо. То ви київська чи не тутешня, як і я, допитувала селянка. Симбірська я, чули, є таке місто на возі. О, Господи, яка далека сторона! А я думала, що я прибилася сюди з найбільшого далеку, аж спідумані. Та як же це вас сюди доля занесла? Недавно ми приїхали до Києва, а до того жили в Симбільську, в Самарі, в Казані і в Петербурзі. З не бачились, багато пережили. І в Києві не зазнали спокою. Діти мої, які ваш Андрій проти царя і панів до революції закликають. І всі троє, дивувалась жінка, навіть більше всі, а в мене їх шестеро. Підна моя головенько. а я то думаю, і чого ви сила? з лиця ніби й не стара, а горе на вас так і світиться. Через те до вас і заговорила, захочелось поділитися своїм лихом, аж у вас бачу, Свого хоч одбавляй. Нічого. Переживемо. Стерпимо. Отак слово по слову і розговорилися матері. Одна з підумані, а друга із-за Гарячий літній день розблакитнювався над Києвом.